3. Semnificațiile simbolice ale mormintelor Documentele cele mai vechi și mai numeroase sunt evident osemintele. Începând din musterian, în paranteză aproximativ 70.000-50.000 de ani în urmă, se poate vorbi cu certitudine de morminte, dar s-au găsit cranii și mandibule inferioare în strate mult mai vechi, de exemplu în ciuc cutien, la nivel databil, acum 400.000-300.000 de ani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 Credința într-o supraviețuire post-mortem pare demonstrată pentru cele mai vechi timpuri prin utilizarea ocrului roșu, substitut ritual al sângelui, deci simbol al vieții. Obiceiul de a presera cadavrele cu ocru este universal răspândit în timp și în spațiu de la ciucutien până la... pe coastele occidentale ale Europei, în Africa până la Capul Bunei Speranțe, în Australia, în Tasmania, în America până în Țarea de Foc.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 Dar unele morminte pot fi tot atât de bine interpretate ca o precauție împotriva eventualei întoarceri a mortului. În aceste cazuri, cadavrele erau în poziție gemuită și poate legată cu soară. Pe de altă parte, nimic nu exclude ca poziția repliată a mortului, departe de a trăda teama de cadavrele vii, teama atestată la anumite popoare, că semnifică din potrivă speranța unei renaștere căci se cunosc numeroase cazuri de înhumare intenționată în poziție foetală. Printre cele mai bune exemple de sepulturi sau semnificație magico-religioasă se cităm pe aceea de la Teşiktaş în Uzbekistan, un copil încadrat de o pereche de coarne de capră sălbatică, pe cea de la Chapel ossent în Corețe, în groapa unde era înmormântat corpul s-au găsit mai multe unelte de silex și bucăți de ocru roșu, și pe aceea de la Ferazii, în Dordogne, mai multe morminte monticulate cu depozite de unelte din piatră. Nota 4 Descoperirile arheologice recente au arătat că hematitul se extragea într-o mină din Svaziland acum 29.000 de ani și în Rodezia acum 43.000 de ani. Exploatarea hematitului în aceste mine din Africa s-a prelungit timp de mii de ani. Descoperirea unei exploatări similare lângă lacul Balaton în Ungaria, către aproximativ acum 24 de mii de ani, ilustrează posibilitățile tehnologice ale oamenilor din paleolitic și măsura mijloacelor lor de comunicare. Închei nota Trebuie adăugată cimitirul dintr-o grotă de pe muntele Carmel, cu 10 morminte. Se discută încă asupra autenticității și semnificației ofrandelor alimentare sau a obiectelor depuse în morminte. Exemplul cel mai familiar este acela al craniului feminin de la Mazdazil, cu ochi artificial așezat pe un maxilar și un corn de ren. Nota 5 leroy Guran vorbește de o grămadă de resturi culinare pe care se afla așezată o relicvă umană, probabil dezafectată și, în orice caz, deplasată. Închei nota! În paleoliticul superior, practica înhumării pare să se generalizeze. Corpurile presărate cu ocru roșu sunt înmormântate în gropi unde s-au găsit un anumit număr de obiecte de podoabă, cochilii, pandative, coliere.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 Precizăm că alți savanți consideră că numărul documentelor autentice găsite în morminte este mult mai mare. Închei nota. Pe scurt, se poate trage concluzia că sepulturile confirmă credința în supraviețuire, semnalată deja prin folosirea ocrului roșu, și aduc câteva precizări suplimentare, în humări orientate spre răsărit, marcând intenția de a lega soarta sufletului de traiectoria soarelui, deci speranța unei renașteri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 Rajhal Dolmatov a dat o descriere destul de detaliată a îngropării unei tinere fete în 1966 la indienii Kogi, trib de limbă cipceea, locuind în Sierra Nevada de Santa Marta, în Columbia. După ce a ales locul gropii, șamanul execută o serie de gesturi rituale și declară: Citesc, Aici este satul morții, aici este casa ceremonială a morții, aici este uderul.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 Apoi șamanul încearcă zadarnic să ridice corpul simulând că e prea greu, dar via a noua oară răușește. Corpul este așezat cu capul spre răsărit și se închide casa, adică se umple groapa. Urmează alte mișcări rituale, împrejurul mortului și în cele din urmă toți se retrag. Ceremonia a durat două ore.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 Căci, așa cum scrie Reichel Tormatov, e vorba de verbalizarea cimitirului ca stat al morții și casă ceremonială a morții, verbalizarea gropii ca locuință și uter, ceea ce explică poziția foietală a corpului, culcat pe partea dreaptă, urmate de verbalizarea ofrandelor ca hrană pentru moarte și prin ritualul deschiderii și închiderii casei uter. Purificarea finală prin circumvalație rituală desăvârșește ceremonia. Pe de altă parte, comunitatea Kogi identifică lumea, uterul mamei universale ca fiecare sat, fiecare casă cultuală, fiecare locuință și fiecare mormânt. Când șamanul ridică de nouă ori cadavrul, el semnalează întoarcerea corpului la starea sa foetală, arcurgând în sens invers cele nouă luni de gestație. Și pentru că mormântul este asimilat cu lumea, ofrandele funerare primesc o semnificație cosmică.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 Închei nota. Ne oprim aici cu analiza simbolismului religios pe care îl conține o înmărmântare în comunitatea cogii. Dar e important să subliniem că, abordat exclusiv la nivel arheologic, acest simbolism este tot atât de inaccesibil ca și cel al unei sepulturi paleolitice. Particularitatea documentelor arheologice limitează și sărăcește mesajele pe care sunt susceptibile de a le transmite